Most pedig legnagyobb valószínűség szerint bezárták egy szörnyű vasketrecbe. És épp előtte vesztünk össze? gondolta habla, teljesen összetörten. Mégis a segítségünkre indult, és talán soha többé nem látom viszont. Végre horror borjú is felébredt. A zsákmányodtad azt a sisakot? Kérdezte ásítozva. Ö, nem egészen, felelte ha blagy komoran. Ö, hosszú történet. A szép lunda a maga sajátos pörgő, forgó, cikk haladó stílusában egy legközelebb ért a hibban cigethez.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 – Odin nevére, kérdem, mi az? – Egy római sisak, uram, felete halvér. – Valahogy véletlenül tévedésből egy római hajóra keveredtünk, mert tudod, eltévedtünk. – Eltévedtetek, ordított a hangos, aki nem hitt a fülének.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 Nem tudtok sárkányt idomítani. Halvér még úszni sem tud. A tengervízben előjön az egy címám, <gül> mogyogta a halvér. Ti elvileg kalózok vagytok! Rikácsolt a bélhangos. Valójában azonban a leghaszontalanabb, legnyiamarultabb.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 Plépofa megtermett férfi volt, hatalmas, vörös, szín a kazalként álló szakállal és akkora hassal, hogy az legalább két normál méretű viking vezérnek is elegendő lett volna. Nem igazán figyelt hablatra, mert éppen a kalózképző tanfolyam által kiállított bizonyítványt nézegette, márpedig olyan szörnyű bizonyítványt még nem látott.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 Szólalt meg kedvesen, de komolyan. – Sajnálom, hogy elveszítetted kegyetlent. – Fogatlant! – javította ki Hablaty öntudatosan. – A neve Fogatlan! – Fogatlant! Fogatlant – pontosított Plépufa sietve. – De most valami nagyon fontosat akarok neked mondani! Plépofa megfogta Hablaty vállát és a szemébe nézett. Te, mondta nepélyesen, a vezér fia vagy. Elveszítetted a sárkányodat, de bátornak kell lenned. Férfiasan kell viselned. Lesz majd másik sárkányod. Ah, de nem olyan, mint fogatlan, tiltakozott hablat csüggetten. Az a sárkány megbízott bennem, és én cserben hagytam. Ha?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 nagy nehezen összeszedte magát. A huligánok, nem? Ismétlem nem beszélnek latinul. Mit tanítottak neked az idegenek ijesgetése órán? Ha egy huligán találkozik egy idegennel, akkor hangosan is tagoltan üvöltözni kezd? Egy idegen csak.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 Elvesítetted fogatlant, örökre elvesítetted, elvesítetted fogatlant, örökre elvesítetted, örökre, örökre, örökre, csak ezt hajtogatták.